Sziasztok! Mindenki itt ül? Nem mindenki, de majdnem mindenki. Oké, okay, szuper. Biztos azért, mert süt a nap. Sziasztok! Én, én azt hiszem, hogy uh, vagy remélem, hogy egy nagyon izgalmas téma lesz ma, uh, hogy uh, mondtam az elén egy biztos alap nevező tanfolyamat, vagy kurzus csinálunk. Néha, kb. havi egy témát veszünk itt egy éven át. Néztünk igazán a bűnről, az emberekről, hogy kik vagyunk mi, ki Jézus, mit tett Jézus, mi az új születés. Ma, ma igazán egy izganos téma, és az, hogy lelki család és gyülekezeti fegyelem. Mi nem fogunk mindent nézni, de Melegen ajánlanám, ha akartuk növekedni hittekben, hogy, hogy vigyetek haza a házi feladatot, talán más nevet kéne adni rá. Senki nem akar házi feladatot csinálni, ugye? De minden fejezetnek készítünk egy kis uh, kitöltögetős lap, vagy lapocskák, nem tudom. És lehet... Uh, Olvasni, az igaveseket válaszolni a kérdéseket, és, uh, és a végén uh, szerintem erős meggyőződésed lesz, hogy igazán mit, mit szól az Isten ige bizonyos területekről. És ma fogunk a gyülekezetről, vagy az egyházról beszélni. Szerintem uh, mostanában, a amikorunkban sok, uh, nem akarom mondani tévtanítást, de sok félreértés van, hogy mi az egyház. Sokan uh, néznek uh, a gyülekezetnek, mint egy szolgáltatás, mint hogy uh, én szeretek little vásárolni, mert, mert ott kapom azt, amit akarok, jó áron, ugye? És sokan választanak gyülekezetek így, hogy uh, én golgotás vagyok, én baptista vagyok, én szeretem a hagyományok gyülekezeteket, ott kapom azt, amit ami, ami de úgy de érzem, de. hogy kell. És, és emberek kezelnek a gyülekezeteket, mint egy szolgáltatás. Vannak más problémák is, és sokszor gyülekezeti vezetők miatt vannak problémák, hogy a gyülekezeti vezetők akarnak irányítani emberek életét, ők akarják megvédeni saját hatalmunkat, hogy én vagyok itt a pásztor, én vagyok a főnök, és sokan sok, sok, nem tudom. Ki, ki itt uh, egyszer uh, uh, érezte valami megsértést a gyülekezet nevében? Csak én itt? Uh, mert, mert sokszor a gyülekezet vagy az egyház az megbánt embereket. Uh, és sokszor nem azért, nem az evangéliummal, uh, inkább mással. Ha, ha megsértelek, téged az evangéliummal, ami azt mondja, hogy bűnös ember vagy, és, és szükséged van egy megmentőre, akkor az te és Isten között van. De ha, ha megbántalak téged azért, mert uh, nem tudom, irányítom az életedet, manipuláljak téged, hogy több pénzt adjál, ilyen dolgokat, akkor az, az gáz. Az gáz. Értitek? Szóval sok, sok probléma van uh, a modern korban a, a gyülekezetel. Mi, mi ez? Ez egy klub, vagy, vagy több? Több, mint klub. És remélem, hogy ma, bár ez egy nagy téma, fogunk karcolni a témát egy kicsit, és látni, hogy valóban mi az. De először um, szeretnék úgy, úgy kezdeni, uh, hogy bár pásztor vagyok, és szeretem a gyülekezetet, szeretem az egyházát, szeretlek titeket is, nem mindig szeretem a gyülekezetet, nem mindig kedveltem a gyülekezetet. Én ebben nőttem föl. Én nőttem föl egy baptistásszerű gyülekezetben, ami kicsit divatja múlt volt, az, az éneket, amit énekeltek, az, az, azok. 200 éves viccesek voltak. Uh, és uh, és, és uh, minden, minden férfi jött nyakendővel, meg zakóval, uh, nők nagy részében. Tudod, virágos virágos uh, ruhában. Ha, ha szereted ru virágos ruhában járni, nem probléma. Szóval nyugodtan gyertek ha, ha szereted nyak, nyakendőt hordani, nyugod, nyugodtan hord, hogy de éreztem a nyomást, hogy ez, ez, ez ami várható. Tudod, ez, ez, amit várják el tőlem, hogy viselkedjek, és úgy nézek ki, mint ők, um, és hogy, hogy szeressem a, a country gospel zene. Hogy tüm, tüm, tüm, tüm, tüm. De nem szeretem. Szóval gáz, gáz volt. Uh, és én gondoltam, hogy akkor, szóval, na, szeretem Jézust, de nem annyira szeretem ezt a gyülekezetet. Um, úgy éreztem, mint uh, valaki, aki kicsit uh, szégyenálja a saját családját. Nem tudom, hogy van itt valaki, így, aki így érezze, hogy a családom, persze összejövünk ünnepelni, de igazán barátokat hazahozni. Uh, <gül> Vagy, ja. szóval én, én elmentem Bibliskolába, úgy gondoltam, hogy már okosabb is vagyok náluk. Uh, jöttem Magyarországra szolgálni az urat, misszionárius lettem, tudod? Hú, de jó. De igyekeztem mindig uh, a gyülekezeten kívül szolgálni. Tudod, olyan szervezetekben, ahol um, uh, picit több szabadság volt. Um, de amikor találkoztam végül uh, Budapesten uh, a uh, és ők meghívtak, hogy vezessen dicsőítést ott, kezdtem uh, megváltoztatni a gondolkodásomat Isten gyülekezetéről, Isten egyházáról. Én rájöttem, hogy uh, ha ő szereti, ki vagyok én, hogy ne szeressem. <gül> uh, ha neki van célja ezzel, akkor ki vagyok én mondani, hogy nem jó a cél, hogy nem, nem jó a módszerek. Szóval ne értsetek félre, szerintem mindannyiunk kell részt venni, hogy ez, ez a, ez a, ez a, ez a gyülekezet jól működjön, Isten célhoz érjen az ő módszerekkel. Min, mindenki kell új ötleteket hozni, erőfeszítést hozni, hogy működjön. De én kritikus voltam, én Kint álltam, és mondtam, hogy ez gáz, az gáz, az baj, ez baj. De Isten, Isten megváltoztatta a szívemet. És szeretnék pár iga verset megosztani veletek ma. Um, hogy ti is, ha, ha, ma, ha ma nem szereted a gyülekezetet. remélem, hogy egy picivel, picivel jobban fogsz szeretni ezután. kis kedvelni. És törni vele, amikor nem, nem tökéletes. Türelmesebb lenni. De szóval szerintem, ha, ha tudnék összefogalni, amit Isten mutatott nekem, vagy amit Isten tanított nekem, az, hogy ha tetszik nekem, vagy nem, ő kirendelte, hogy a gyülekezet, hogy az egyház az még mindig az ő kiválasztót Eszköze, hogy elérjen a világot. Én picit fogok beszélni a, a nem látható egyházról, jó? De, de mindent, amit mondok erről, az alkalmas egy látható kis közösségre is. A nem látható egyház az, amit nem látunk. Nem látunk a határokat. Isten látja, ő látja, hogy ki az a, milyen személy benne van, Krisztusban van, és ki az, aki nem. Hisz, hiszek, hogy bármilyen közösségben vannak olyan emberek, akik igazán még nem átadta az életeket Jézusra. Szeretik a zenét, szeretik a, a, a, a, a szeretet, amit tapasztalnak egy közösségben, de még nem átadta az életüket Jézusnak. És talán vannak olyan gyülekezetek, ahol az az arány nagyobb, ahol kisebb, Mindegy. De mi nem látunk. Én nem látom, mi van a szíveden. Én nem tudom, hogy te Krisztusban vagy, vagy nem. Én nem látom. Azért mondom, hogy ez a láthatatlan egyház. Ki tartozik Krisztushez? Csak Krisztus tudja. Meggyőződés ad nekünk a saját életünk fölött, de nem, nem ad nekem meggyőződést lackó latsz, fölött. Tudod, én nézem a Lackó életét, látom valamit gyümölcset, és mondom, hogy úgy néz ki, Krisztusban van. Tudod, de, de szerintem mindannyik ismerjük embereket, akik jártak az ural egy darabig, és utána kiszálltak. És attisták lettek. Mit csináljuk velük? Nem tudom. A, a lényeg az, hogy Jézus tudja. Ő a bíró. Ő látja, hogy ki tartozik az egyházban, ki nem. A, és, és ennek az egyháznak van célja, Istennek van célja. Ez az ő eszközö, hogy elérjen a világot. És az az ő célja egyébként. Ez, ez a vers nagyon fontos volt nekem. A 1. Timoteus 2.4. Azt mondja, hogy aki akar, Isten, a, aki azt akar, hogy minden ember üdvözöljön, és eljusson az igazság megismerésére. Ez Isten Akarata. Mit akar Isten? Ő akarja, hogy Audit legyen. Nem. Ő... Nem, nem. Ez az ő akarata. Ő akarja, hogy mindenki üdvözöljön. Hogy mindenki megismerjen Jézust. Mindenki fog? Nem. Miért? Mert szabad akaratunk van. Vannak emberek, akik nemet mondanak Jézusnak. Azt mondják, hogy köszönöm, nekem nem kell egy megmentőm. Én erős vagyok. De mindig, mindig csak emlékezem a, tudod, a tankcsapdadal, hogy lehet, hogy te vagy erős. Oké, okay, mindegy. Szóval mindenki fog meghalni. Tudod, talán erős és bátornak érzed magad most, de mindenki fog meg, meghalni és Isten előtt állni. Erős lesz akkor? Erős leszel akkor? Csak hogy a Krisztusban vagy. Ez egy ez, ez iga nagyon fontos volt nekem. Isten akarja, hogy mindenki üdvözöljön. És mi a módszere? Hogy fog Isten um, törökedni arra, hogy mindenki üdvözöljön? Azt a választ kapjuk a Máté 28-ban, amikor Jézus kikült a tanítványát. Azt mondja, hogy Uh, így szólt Jézus, nekem adatot minden hatron, menjen is földön. Menjétek el tehát, tegyétek tanítványá, minden népet, uh, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímáj, én veletek vagyok minden napon, a világ végzetteig. Ez Istennek a módszere, hogy kiküldjön tanítványokat, aki szájról szára bizonságot ad a feltámadat Jézusról. Talán, talán okosabb vagy Istennél, és egy más módszert kitaláltál volna. Talán, talán maradtál volna a Földön és te körbe mentél, és ezt csinálnál, vagy, vagy a médiát használnál, egy Facebook lapot oldalt indítottál, vagy egy, egy weboldalt, hogy hirdesen a feltámadásodat. Te, de Isten ránk bízte ezt a feladatot. Ez az ő módszere, hogy emberek, zsaló emberek, mint mi, aki, aki meg lett váltva, hogy mi bizonságot tegyünk ő róla. És ez, ez veszélyes Istenek nem? Ez egy nagy kockázat. Ő kockáztat ezt az üzenetet, mert ránk bízta. Hú, mi lesz vele? És sokszor nézünk a gyülekezetet vagy az egyházat, és mondjuk, hogy nem, nem mindig jól csináltunk. De hadd kérdezem, a, valami sikere lett ez a módszer Istennek? 2000 év után te is hallottad az evangéliumot. Te is rábíztad az életedet. És tudod, hogy nem lehet egy olyan országba menni ma, ahol nem fogsz találni egy pár keresztényt. Egy pár Jézus követő. Miért? Mert működött a módszer. Működött. És működik ma is. Isten benne helyeztünk az evangéliumot. Az az evangélium, az megváltoztatta a mi életünket, és mi, mi megyünk haza, és mondjuk a családunknak, és megyünk a munkahelyünkön, és, és bizonságot tegyünk ott. És az üzenet, az, az megy tovább. Szóval fontos hirdetni az evangéliumot, mint tudod, hogy, hogy, hogy elérjünk ezt a a célt, amit Isten, Isten akarja, hogy elérjünk. Fontos hirdetni az evangéliumot, mert a Római írt levelőben Pál írja, hogy a hit, tehát halásból van, a halás pedig Krisztus beszéde által. Fontos beszélni Isten dolgairól, az evangéliumról, mert a hit halásból van. Eddig, eddig minden oké, okay. ugye? Husz évesen én ezt is hittem. Uh, de föltettem a kérdést, hogy um, elég ez? Elég uh, csak mondani az evangéliumot embereknek? Térjétek meg, bűnös vagy. Higgy, bi, higgy, higgy az úrban, ő megbocsájt téged. Ezek jó dolgok, ugye? Elég ez? Hogy elég egyszer mondani embereknek? Uh, itt egy kérdés, válaszoljatok, jó? Hányszor hallottatok az Evangéliumot, mielőtt megtértél, vagy mielőtt átadtad az életedet Jézusnak? Hányszor hallottad az Evangéliumot? Hát, az meg tudnám számolni. Százszor, száz száz száz ezerszer, zsizsama, most csak próbál számolni ott hátul. Hányszor? Hányszor? Sokszor. Sokszor. Tudom, hogy ez egy, egy... Igen. Tudom, hogy ez egy amerikai statisztika, de ott megmérnek mindent, ugye? Egy amerikai keresztény, aki felnőttként, vagy ilyen teenagerként tínézs, felnőttként megtér, nem, nem ebben nő, nő föl, átlag ismerni kell hét és fél keresztényt. Nem tudom, ki ez a fél. Igen. Szóval, uh, talán én vagyok a fél. Szóval, egy átlag ember, aki megtér, egy személyes kapcsolata van, legalább hét keresztényel. Nem elég csak hirdetni, ne, nem, nem elég csak sétálni itt a városban, tudod, egy ilyen, ilyen uh, plakát a tér meg, Tudod, nem elég körbe menni, mint a cirkusz a, furgony egy hangszóróval, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy... Szóval, nem elég. Nem elég. Ez igaz, hogy egy hit halásból van, de, de gyakorlatilag nem elég, hogy emberek halljanak egyszer az evangéliumot, és megtének. Ez, ez, ez ritkaság. Biztos történik, de ritka. Uh, szerintem, uh, hagyd kérdezem meg ezt, valaki itt a megtérés előtt, mielőtt Krisztushoz jöttél, mielőtt átadtad az életed Krisztushoz, te tapasztaltad valamit, uh, uh, uh, tapasztaltad valami jót Istentől? Igen. Például mi? Óltalom. Mi? Az ő oltalmát, hogy megőriz minket a bajtól. Aha, én nem nem, egy, nem, nem annyira. Én, én próbálom célozni, hogy tapasztaltad valami jót Istentől a gyülekezeten keresztül, vagy más keresztényeken keresztül. Szeretet. Szeretet. Sokszor, amikor a csoporta megyünk ki evangelizálni, a fiatalok mondják, hogy annyira jó fejek vagytok. Szeretitek egymást. Nem, húzad, húznak le, nem, nem húztok le egymást. És mondtam, hogy ez, ez, ez a szeretet, ami Istentől kaptunk. Mást is tapasztaltatok? Keresztényeken keresztül, Istentől, de nem voltál keresztény? Szeretet, segítség, imádkozás esetleg, jó cselekedetek. Szóval fontos. És azért szerintem Jézus ezt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket és dicsőítsék a ti menyei atyátok. Jézus azt mondta, hogy ahogy menjetek, hirdessek az evangéliumot, de tegyetek jót is. <tosz> tegyetek jót, mert ők fognak látni ezt a jót, fognak, emberek fognak érezni azt a szeretetet, a kegyelmet, a megbocsátást, amit, amit uh, megosztotok egymással, és ők fognak dicsőíteni Istent. Ők fognak mondani, hogy ez jó, <gül> ez jó. Hogy, hogy lehet legjobban uh, ezt, ezeket a jó dolgokat tapasztalni? Vagy az evangéliumot um, újra kezdek. <gül> szóval az evangélium sokszor mi gondoljunk, hogy ez csak egy üzenet ugye egy üzenet Istentől, hogy bűnös ember tud megbocsátást nyerni Jézus keresztnél, ugye, ez, ez nagyon egyszerű, az evangélium az jó hír de az evangélium nem csak egy üzenet az evangélium ez egy életformáló az egy módszer is ha, használtok az evangéliumot minden napi kapcsolatokban hogy működik? Úgy működik, hogy uh, védkeztem valaki ellen, és én mondom, hogy bocsáss meg. <gül> Nem kellett volna ilyen hangnemben mondani ezt, amit mondtam. Ez, ez tudom, hogy megbántó volt. És a másik fél azt mondja, hogy megbocsájtok. Hát az evangélium minden napi kapcsolatokban próbálunk tanítani egy gyerekeinket. Így kell, tudod? Gyerekeket. Viccesek, nem? Az egyik löki a másikat. Peti, nem szabad lökni a testvéredet. két bocsánatot. Bocsi! Ugye? Bocsi. Ő kezdte. vagy igen Vagy igen. Bocsi. Nem, nem, nem, nem. Szóval mi, mi gyakoroljunk ezt otthon. Mirjám, nézd Benjamin arcára, és mond hogy bocsáss meg, mert kiabáltam veled ugye, bocsáss meg, hogy kérd bátul. jó, kélek bocsáss meg engem, bocsáss És Benjamin, most a terészed megbocsájtok, és utána egy ölelés, tök jó, és feloldodik a probléma. Ez, ez, ez, az, ez az evangélium, ez a, a jó cselekedetének egy része, amit Isten akarja, hogy mi gyakoroljunk, hogy emberek lássák. Milyen környezetben legjobban uh, gyakorolni az evangéliumot? Lehet, lehet az evangéliumot gyakorolni együttől az erdőben, Nem nagyon. Szerintem egy családban egy ideális helyzet, egy családban egy ideális környezet, ahol lehet gyakorolni az evangéliumot. És hirdetni az Evangéliumot. De a család az kicsi, tudod, szóval, egy pár ember. Isten akarja, akarja, hogy elérjünk a világot. És azért én, én meggyőződésem van, hogy Isten rakott minket kisebb közösségekben, hogy dörzsöljünk egymás, uh, tudod, egy kicsit, és megsértsünk egymást. Ő nem akarja, hogy megsértsünk egymást, de ez történik, ugye? Hogy legyen alkalmunk, dicsőíteni az ő evangéliumot azzal, hogy csináljunk. Hogy hirdessük az evangéliumot és gyakoljunk az evangéliumot, hogy mondjuk, hogy bocsáss meg, elfelé felhívni. Bocsáss meg, nem kellett volna így viselkednem. Bocsáss meg, megbocsájtok. Ülölés, puszi, mindegy. Szóval, és, és helyre áll egy kapcsolat. A zsidókhoz írt levél um, ezt o, ebben o, ezt olcsunk, hogy ügyeljünk arra, hogy egymás köcsönösen szeretre, szeretetre és jó cselekedetre buzdítsunk. Ez, ez történik itt a gyülekezetben. Próbálok buzdítani búzd, titeket szeretetre és jó De ez történik, amikor telefonon beszéltek, hogy, na, hogy mi, miért ment a heted? Uh, nehéz volt. Tudod, Jézus szeret téged, és próbált szeretni azt az embert, aki tudod, nehéz, nehezen szeretsz. És, és buzdítsunk egymást erre. És tovább írja ezt az író, hogy saját gyülekezetünket ne hagyjunk el. Bocs, um, elfelejtettem, hogy egy másik fordítást beraktam. Mo Mondom, uh, ez az új protestáns fordításban és van egy kis probléma ezzel, magyarázom, de, de először olvasom ebből. Ne hagyva el összejöveteleinket, ahogyan sok a szokásunk, köszönöm, némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Az a nap, az a nap, amikor vége. tudom, Amikor Jézus visszajön. És valóban talán távonak tart, vagy távol, távolnak látszik néha, de az a nap egyrök közelen. Azt mondja itt, ne hagyva el De Akartam az új protestáns fordításnak uh, uh, egy, egy fordítási fér értelmezést mutatni nektek. Látod, hogy saját gyülekezetünket ne hagyunk el? Úgy hangzik, minthogy ez a parancs azt az, az azt jelenti, hogy nem szabad váltani gyülekezeteket. Nem, nem úgy hangzik? De a görögben az inkább a, a, a jelentése, hogy ne hagyjunk abba összegyűlekezni, ne hagyjunk abba összejönni. A gyülekezést a fontos, nem a helyi gyülekezet. Szerintem van, van bűnös és gonosz okok, annak, hogy emberek váltanak gyülekezeteket. Tudod, nem, me, me, nem megmérnek megbocsájtani azt az embert, akkor megyek más gyülekezetbe. Az gáz, az, az bűn, ugye? De nem azért, mert váltottak gyülekezetet, azért bűn, mert nem akartak megbocsájtani azt az embert. De bizonyán, van, van sok jó, jó dolog, vagy sok jó ok annak, hogy valaki megváltson gyülekezetet. Költözik, Más hívás, hogy én szeretnék itt plantálni egy gyülekezetet. Az sok van itt, de ott kevés van, én oda megyek segíteni. Mindannyiunk egy más gyülekezetből jött. Szóval sajnos sokszor hallottam Magyarországon, hogy pásztorok, lelkisek ezt használják, ezt a verset használják, hogy láncolják az embereket egy haldokló gyülekezethez, vagy egy, egy tévtanításhoz. Uh, szabad vagytok innen elmenni más gyűlökezetbe. De ne, ne tedd anélkül, hogy beszéljünk meg. Yeah? Ugye? Ha, ha, ha gondod van, akkor beszéljünk meg. Hadd tudjam, mi, mi a gondod. Uh, vagy, vagy ha elmész más csinálni, mint a Balázs, tudod fokuszálni tatára, mert, mert ott, ott van szükség, akkor beszéljünk meg, imádkozunk érte. És ne, ne, ne menjünk el gyűlökezetekből sír, megsértve, vagy kesrűen, mert a probléma csak jön veled. Ugye? De, de vissza erre, erre a versre. Csak, csak hogy ne, ne, ne veszünk el a fonalakat. Azt mondja, hogy, hogy, hogy fontos a közösség, fontos együtt lenni. Fontos, hogy ne egy elszigetelt keresztén legyünk, aki az érdő szélén lakik, egyedül, és csak uh, egyedül van. Az igaz, hogy otthon lehet imádni Isten. Nem kell gyülekezetben járni, hogy imádj Isten. De fontos, hogy együtt jövünk, hogy buzdítsunk egymást a szeretetre, a jó cselekedetekre és, és, hogy, hogy, és hogy bátorítsunk egymást. A közösség Fontos, fontos. És ez mind Isten célja, hogy legyen gyülekezetek, ahol, ahol, ahol tudunk gyakorolni és az evangéliumot. Volt egy fontos kérdés az én az én gondolatomban, gondolkodásomban, és az volt hogy um, hogy néz neki, mondjuk egy város, Tatabányát mondjuk, hogy néz, ne, hogy néz neki Tatabányát, ha, ha tudnék, um, várj, ha tudnék egyáltalán ezt a parancsol, parancsolat uh, um, beteljesíteni, Tudod, a nagy parancsolatot, tudod, menjetek tehát, tegyik tanítványán minden népet, de ott tegyük csak tatabányát, minden tatabányát. Hogy nézne ki ezt a várost? Ha tudnék mondani, hogy mindent tettünk. Ami kell. van. Nem csak fontos, hogy mindenki halljon az evangéliumot, de mindenki halljon az evangéliumot sokszor. És ne csak, hogy halljanak az evangéliumot, de lássák is. És hogyan fognak látni? Csak így fognak látni, hogy, hogy sok kis, kis közönség van, vagy, vagy egy pár nagy, ami, ami, ami, amiket emberek tudnak látni, tudnak látogatni, tudnak tapasztalni a keresztény közösséget, és tapasztalni Isten jóságát, és hallni és tapasztalni az evangéliumot. Nem tudom, hogy jó magyarázom, de, de rem, remélem, hogy, hogy értemes. Ugye? Mm -hmm. És arra, és nekem ez, ez annyira fontos volt, hogy egy, egy olyan ember, aki nem szeret ez egy ház, az lett gyülekezet plántáló. Mert rájöttem, hogy a, erre célre kell, hogy legyen Magyarországon egy élőhítő gyülekezet. Egy egészséges, élőhítő gyűlökezet minden faluban, minden városban több, ami elhéret, elér, elérhető és látható minden férfinak, minden nőnek, minden nyugdíjasnak, minden gyereknek, minden szubkultúra, minden gott, gyerek vagy pankos. Ke, kell egy Kell sok-sok közösség, ahol sokféle ember tud hallani és látni az evangéliumot. Nekem a gyűlökezet nagyon fontos lett. És, és a végén itt szeretnék a három képet adni a gyűlökezetről, ami, ami segít magyarázni, hogy, hogy miének vagyunk.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 Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindjárt egy lélekkel ittettünk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Mi megértjük ezt, ugye? Egy test azt mondja, hogy miért mi gyülekezet? Egy helyi gyülekezet, mi, mi az? Azt mondja, hogy ez olyan, mint egy test. Lábam van, sőt, kettőm van, de nem vagyok láb. Ugye? Sok tagból áll a testem. Ugye? De ha el van válaszolva a kezem a testemtől, nem csak guztustalan lenne, de haszontalan is. Mi megértsünk ezt. A test tagjai csak Jelentősége van abban, hogy kapcsolatban van a többi tagokkal. Értitek meg ezt? itt azt mondja, hogy a gyülekezet, egy, egy gyülekezet az olyan, mint egy test. Krisztus teste. Krisztus teste, Jézus teste nincs itt most, ugye? Ő nem körbe megy, uh, tudod, egy köntösben tanítani, hogy régen. Ő felment a mennybe, de Pál azt mondja, hogy ez, ez egy test, Krisztus teste, és hogy mi kéne folytatni ugyanazt a szolgálatot, amit ő csinált. Megint visszamegyünk az ige hirdetésre, mert Jézus igét hirdet, ugye, ő tanított, és hogy jó cselekedettek. Jézus jót tett, gyógyította, vigasztalt. Krisztus teste mi vagyunk? Mi vagyunk egy test. És az vagyunk mi, főleg a világ felé. A világ felé mi vagyunk egy test, ami folytatja Jézusnak a szolgáltát. Mi az egyház, vagy miért gyülekezet? Mi vagyunk egy test. Sok tagból áll, Krisztus a feje, mindannyiunk van egy fontos szerepe a testben, és azért létezünk, hogy szolgálunk a világban. Jó? Egy második kép. Ez, ez valóban a kedvencem. Péter, egy másik tanítvány Jézusnak, aki írt a pár levelet, ő ezt Óvasta, hogy járuljatok ő hozzá, Jézushez, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek kövek, épüljetek fel lelki házát, szent papságát, hogy lelki áldozatokat Ajánlatok fel, amelyek kedves Istennek Krisztus, Jézus Krisztus által. Péter próbál egy választadni, hogy mi egy gyülekezet. Mi vagyunk egy épület, egy templom, és te vagy egy kő benne, egy tégla, de nem egy halott száraz kő, te vagy egy élő kő. És mi megyünk az élő. A Krisztushöz, az élőkőhöz, ő a, a sarokkő, vagy a szegletkő, ő, ő, ő az alapja az egésznek. És mi épüljünk rajta fel egy szent házába. Ez egy szép kép, nem? Én szeretem az építészet, én szeretem nézni épületeket, azért szerintem, szeretem Európában lenni, Uh, is, mert tök jó körben nézni és látni olyan épületeket, ami Amerikában nincs. <gül> és szépek, ugye? És miért, miért híres egy épület? Egy épület híres lehet azért, mert van egy építész. Ugye? Egy híres építész tervezte. Uh, mint mondjuk uh, uh, Felnér Jakab, az az, az, a, az a nevet ismerek. Nem tudom mi, mit tervezte Felner Jakab? Ilyen kastélyokat, palotakat, meg ilyesmi? Templom. templomokat is. Uh, vagy mi ez a ki, ki tervezte az ház uh, Budapesten? I Ibel Miklós. Miklós, ugye? Szóval mi ismerjük azt az épületet? Híres, Mi tudjunk a nevét annak aki rajzolta. és ki járt? Pilis uh, uh, Csabán az elmúlt nem tudom, öt-tíz évben. Láttad azt, amit uh, Makovic Imre tervezte? Minden ferde meg furcsa. Ugye? És lehet bárhova menni a, a, az, ország, az országban, és látod valami ilyen tetőt, és mondod, hogy ez Makovic. <gül> Ide járt. Szerintem egy épület híres lehetne is, mert valaki építette, valaki érte, fizette. Tudod, a Vajtán, ahol Golgotának van egy bibliskolája, ott van egy, egy kúria vagy egy, egy kastély. Um, és mit tudjunk róla? Zicsi. Zicsi család finanszíroztak. Ők kifizették, ők építették. Az ő neve rajta van. Zicsi kastély. Ha Chicagoba mennél, ott a legmagasabb épület Csikágoban, a Sears Toron. Mert a Sears az egy, az egy cég, és ők építették ezt a Toront, és a neve rajta van. Ugye? Uh, yeah. Meg miért más híres egy épület? Szerintem a cél. Uh, itt Tatabányán, nem, nem messze, mondjuk a, van a rendőrség. Mindenki tudja, hogy rendőrség. Ez egy nevezetes épület, nem azért, mert valaki szépet rajzolt, mert igazán nem szép épület. Ne, és mi tudjuk, hogy érte, érted, az állambácsi építette, de azért nevezetes, mert célja van. Ott a rendőrök dolgoznak. <gül> Ugye? És ott van a neve rajta. Hasonlóképpen mi, mint, mint gyülekezet, mint szent templom, van egy építész, van egy tervező, Jézus, ő tervezte ezt a házát. Van, van, van valaki, aki építette, aki finanszírozta, aki kifizette, ugyanúgy Jézus, ő kifizette, hogy létezzen ez. Mert a gyülekezet abból áll, aki megváltotta az ő vére által. És van cél a gyülekezetnek. mi kicsit erről beszéltünk, hogy hirdessünk és, és, és gyakorunk az evangéliumot. De még több, tudod, ezt mondja Péter, van, van, egy, van egy cél. Tudod, hogy lelki áldozatokat ajánljuk fel, amely kedves, kedvesek Istenek, Jézus Krisztus által. Mi az egyház? Mi a gyülekezet? Egy Gyülekezett egy szent templom, ami létezik, hogy imádjunk Istent. Ez vagyunk mi, Isten szemében. Létezünk, hogy dicsőséget hozunk hoz neki. Mert ő az építész, ő kifizette érte, és az ő dicsérete folyamatosan hangzana benne. Van egy harmik kép. Uh, ez is kedvenc, ez is, ez, ez is. Uh, várj. Hogy keressem egy valamit. Szóval. Uh, szó szóval János, ő egy másik uh, tanítvány Jézusnak. És um, János, ő nagyon fiatal volt, amikor. Uh, nagyon fiatal volt, amikor um, kezdte Jézus követni. És a többi tanítvány már Martyr halában szenvedték, ők meghaltak, de Jézus tovább élt. Ő, ő egy bácsi, tudod, egy idős ember. Uh, ő élt, amíg nem volt 80-90 éves. És ő írt pár levelet, ő írt egy evangéliumot, és az ő nyelvezetet nagyon puha, múlt héten beszéltem az apukámról, mint, mint nagyapuka. Puha, tudod, egy, na, egy nagyapuka kicsit puhul, tudod, kicsit lágyabb, és ő ír, és, és azt mondja, hogy szeresetek egymást, tudod, azt mondja, hogy testvéreim, drága gyerekeim, írok a, a, a bácsiknak, írok a, a gyerekeknek, írok a, a fe, fiatal a felnőtteknek. Egy nagyon... Egy egy egy, família, egy családi nyelvezetet használ. És ebben látunk, hogy János, ha megkérdeznék tőle, mi, egy, mi az egyház, miért egy gyülekezett, ő azt mondaná, hogy ez olyan, mint egy család. Olyan, mint egy család. Az Isten, ő, ő az apukánk, Jézus, ő, ő, ő az a valódi fia, a, a, a, a legnagyobb bátyánk, és az atya, ő örökben fogadta minket. És a bács, a, bátya, a, a, a nagy bátyánk, Jézus, ő, ő hazahozott minket. És egy családban, családban vagyunk, tudod? A nő testvérek itt, nő testvérek, tudod? Szoktunk is mondani, hogy testvér, testvér. Nem voltok testvéreim, vér szerint, de lélekben igen. Jézus Istennek van egy család. Akartam, ez, ez nem, nem, nem jól lehet látni, de itt, itt az én családom. Ugye? Itt az én családom. Az, az apukám itt van, meg itt van, hol van az anyukám? Ő itt van. És a nagyim, a csoda nagyim, aki 96 éves, és ép, is, fit, és még kocsit vezet, és egyedül él. Ő itt van a közepén. Igen, nem sokára. És, és a testvérem Áron, aki itt volt többször, sőt, Brent is itt volt többször, és, és vannak unokák, meg itt vagyok, Frúzi is belekerült a képben, mert ott volt Fruzsi, családtag. És, és Istennek van egy, egy kedvenc képe, tudod, a, a családjáról. Én szeretem ezt a képet, erre, a képe, erre a képre nézni. Emlékeztet engem, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, és, és kihez tartozok. Mert valóban ez a családnak az egyik legfontosabb dolog. A családunk mondja nekünk, hogy kihez tartozunk. Istennek van egy családja, és van egy képe. És szerintem hasonló, mint én, ő szeret nézni. Ah, igen, régen nem beszéltem vele. Na jó, néz ki. Hú... Olivernek a gördüröcskei, nagyon cuki. Meg, meg a Evi Baba, a legújabb Edwards családtag, nagyon cuki. Tök jó. Tessék? Igen. Igen. És tudod, mi, mi beleszületünk egy családba, ugye? Hogyan kerülünk bele Isten? Családjába. Beleszületünk. De nem, nem, nem V szerint, nem fizikálisan, de újra születünk bele. Jézus ezt magyarázta nekedémusnak, hogy újra kell születni, a lélek szerint kell újra születni. És ha a szülesünk a lélek által, akkor Isten családi kép. Ben megjelenünk. És ő gyönyörködik. Jaj, egy új, egy új baba van. jó. János, uh, so, sok én lehet olvasni, de, de olvasom csak ezt a verset, a, a, amit, a, amit um, János írja, hogy aki szereti a testvérét, itt ez, ez a familia, a családi nyelvzetet, aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. János, mi, mi ez? Mi ez a gyülekezet? Ez olyan, mint egy család, és az vagyunk egymásnak. És a feladatunk ebben a családban az, az hogy szeressünk egymást. Mindenkinek van egy, egy család, és minden családban van az a bizonyos nagybácsi, ugye? Vagy nagynéni, vagy testvér, aki elrontja a karácsonyi ünneplését, ugye? De még mindig család, ugye? Szerintem a gyülekezetben is, én csak ezt mondom, mert ez nem tökéletes, nem tökéletes emberek vagyunk. Ez, ez a gyülekezet nem, nem fog tökéletes megbántodás nélkül működni. Néha, néha meg fogunk bántani egymást. Néha fogunk uh, nem szeretni egymást. János azt mondja, hogy ez nem helyes. Szeressünk egymást. Törjünk egymással. Hordozunk egymásnak a terhét. Egymásnak a bűnét. Imádkozunk egymásért. Minek jó egy család. A család jó, mert ad védelmet. Ad Tartozás. Tudom, hogy ki vagyok én, mert tartozom ehhez. Egy család az egy ideális hely a tanításra. Tudod, a gyerekek tanulnak, hogy kell élni egy családban főleg. Van gondoskodás. Tudod, a gyerekek nem kell dolgozni, nem kell tudod, Bridgestone gyárba küldeni őket dolgozni, mert az apa meg anya ők dolgoznak, ők gondoskodnak, a, a, a családról. A család az egy fontos társadalmi a, egység. És a gyülekezet is hasonló fontos. Fontos. Nem, nem, lehet, nem lehet erősebb mondani. Na, nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert ezáltal van egy védelem, van törődés, gondos, gondoskodás, van tanítás. Van szeretet, van oda Szóval, ha, ha nekem volt egy kérdés, 20 pár évesen, mi a gyülekezet? Mi a Turó gyülekezet? Mi, mi a gyülekezet? És ezeket a három választ kaptam. Szerintem több kép is van a Bibliában, hogy megértsünk, mi a gyülekezet. ezt a hármat kaptam, és kezdtem, Szeretni kezdtem ezzel töredni, kezdtem dolgozni, mert látom, hogy Istennek van célja ezzel. A világban a gyülekezet egy test, és mi vagyunk tagok, és mi szolgálunk, ahogy Jézus szolgált. Isten előtt a gyülekezet egy templom, és mi hozunk dicsőséget neki, mi dicsőítünk őt mint egy szép épület dicsőíti a, a tervezőt, vagy a kivitelezőt. És egymás között gyűlökezett egy család. És tudom, hogy ez a szó talán nem melegíti a szívedet, mint hogy az enyém. Mert jó családból jöttem, és, és hiányzik a családom. De, de hidd el, ez, ez Isten családja. És van célja ennek, hogy szeressünk egymást. És hogy, hogy tartozunk ebben. Uh, most fogunk. Ja. Uh, yeah. Ez izgalmas, nem? Ne, ne, nektek nem? Nekem igen. Uh, kivel, vagy uh, mikor jön össze egy család? Általában. Születésnap, temetés. Születésnap, temetés. Ünep. Ünep napokon. Karácsonykor és... Húsvét. Másodiknak tudod, minden másnak. Húsvét másnak, meg karácsonyban. Igen. Szóval a családok szoktak ünnepelni dolgokat. Ugye, névnapokat, születésnapokat, házasságokat. Meg karácsont, meg húsvétet, meg pünköstöt, meg nem tudom, mi. Mi szoktunk ünnepelni együtt. És valóban ez a logika, vagy ez a lényeg annak, amit most fogunk csinálni. Mi fogunk ünnepelni Jézus halálát és feltámadást. Az, ahogy emlékezni fogunk. Azzal, hogy, hogy vegyünk a pászkát és a, és a, és a poharat. túl. Ez a legfontosabb dolog a történelem során. Tudod, nem a trianon volt a legfontosabb, nem a másik világháborúnak a vége, nem, nem a honfoglalás. Ezek nem fontosak, de nem annyira fontos, mint azon a hétvégén, mint, mint amikor Jézus feláldoztatta magát. Ő átadta az életét. És, és, és szégyen teljesen bántak vele. És bár nem tett rosszat, keresztre feszítették, és megölték. De Jézus, ő átadta az életét. Nem kellett volna, ő tudott megvédeni magát. Ő tudott harcolni a saját magáért. De ő átadta az életét Értünk. A bűnök miatt mi megérdemelünk a halált. Mi megérdemeltünk elválasztást Istentől. De Jézus ezt, ezt a büntetést vette magára. És az atya azt mondja nekünk ma, ha bízunk az ő fiában, megbocsájtok. Tudod? Csak meg kell kérni. Uram, bocsáss meg engem, bűnös ember vagyok. Bizom Jézusban, öt követem. És az atya azt mondja, hogy jó van, meg vagy bocsátva. A büntetés, ami rád esett volna, a fiamra esett. És meg vagyunk, meg vagytok bocsájtva. És három nap múlva, és ez, ez a legnagyobb dolog, a múlt héten ünnepeltünk, három nap múlva Jézus feltámad, nem egy halott Mesiást követünk, nem egy halott profétát ünnepelünk itt, nem egy halott Istent hirdetünk ma. Egy élő Istent, egy élő Mesiást, egy élő megmentő, a világ megmentője, egy élő hőst hirdettem ma. Ő él. Ő él. És mi fogunk, fogunk a pár dal alatt, az első dal alatt szétosztogatom a, a, a pászkát és a bort, és a két alkotó megállunk és együtt ünnepelünk. Családe, családiassan. Az úrvacsalád. jó? Gye, gyere és éne, énekel, egy tart.